Ja, så han kan inte ha varit med i alla fall efter 17, för då var han inte online. Han måste ha kommit in sent då. Ja, vi kopplar bort skypen här. Loggar ut. Jag är ute i köket här och drack te och några smörgåsar. Loggar ut. Vi är bort Skype. Också då. Det är kul när man ska pissa var femte minut då, men just nu är vi blåsen lite lugn då. Avsluta har jag kommenderat Skype att göra, så ska jag inte hålla på, på på det här viset då jävlas med mig. Då ska vi köra in? Här. Nej, Inget pip i örat där inte. pipe är stendöd. Och den fick liv i alla fall ett tag idag. som vi kunde höra ett pip ju där. Men gick den sönder igen då. Och konstiga avbrott och inspelningen har brutits Och alla kanaler försvann ett tag här. Det är rätt kul. högst, <hör> måste jag säga. Det är verkligen kul. Alltså. Visst är det? Då fick man igång inspelningar och kanaler och startade om server och internetuppkopplingen bröt ett tag också. Så det är ju jätteroligt. Och ett det webb, VFARN. Karpstipan var inte med på Sverigekanalen på Skype där vi 17 eller efter 17. Han var ju offline där. Han måste ha kommit in sent på Skype. Och nu är det ju på Facebook. Då ska vi se om han är på Facebook då. Nu är klockan så mycket. Det här har varit massa strul här tekniskt sett har det varit. Det har blivit ett avbrott på alla kanaler och inspelningar har brutits. Vad oj då? Och, och telefon gick i sönder. Det är ingen mått på eländet asså alltså, när man håller på på det här viset och bara jävla söt kan man bli helt kall. Tuki, golv, det blir kall. Tuki, Golv, tuki. ska man ändra på klockan också, det hade jag ingen aning om Men klockan på min uh, ena dyra mikrovågsugn där i köket, den är ändrad i alla fall Jag har några klockor här som ska ändras, Torna ändrar ju sig själv Vi ska se om karpstripan finns med på Facebook här då Behöva blåsa lite rent i näsan också. Ja, jag blåste vi till Hon som kulturminister, jag här i med skapare. Ja, vi ska se om vi hittar karpstypen här. Göran Johansson i Göteborg, det gamla kommunalrådet har gått bort, han var ganska så ärrig i fejset och ålderig, han blev 69. Karpstripan skriver... efter 17 fanns han ju inte med vi hade ju avbrott också jag ska skriva så här tekniska problem med flera avbrott vi hörs uh, vi hörs nästa lördag vi hörs nästa lördag tekniska problem med flera avbrott vi hörs nästa lördag och han är inte online på på Facebook nu då. då. Mm, Undrar vilken tid han kom in, vi hade alltså flera avbrott här på alla kanaler då. Hela internetuppkopplingen försvann och telefonen gick sönder, konstigt hette man... Äh, var inte med. För jag startar upp Skype. Nu är Karl slipa med. jag kan vi starta upp Skype. Ja. Ah, <kör> vi tar nästa lördag. Han måste ha kommit in eh, långt efter 17 och vi hade ju tekniska konstigheter och avbrott på kanaler och internetuppkopplingen. här ah, vill vara med nu. Nu ska vi se... Han vill vara med här, karbstripan. Vi är skypen då. Vi väntar lite grann. Ska logga in på, S på sverige Men uh, han var inte grön i alla fall. Han var inte uh, online. Vi får vänta lite grann och slå upp Skype här. Och se om vi kan få med karbstripan ikväll. Nu kommer Skype här. Jag har problem i min blåsa. måste ju kissa titt och tätt. Jag är inte uppdaterad Skype nu. Jag sitter ju och sänder här. Ni har ni på er på med mig på det här för? Vi ska logga in på Sverige kanalen på Skype. då. Kanske vi kan. Klar? Klar? Klar? Klar? Klar? Klar? Ja, kör. Ja, du hörde hör mig då. Ja, okej. Eh, okej. Okay, okay. Vi hade tekniska avbrott. Flera avbrott här, ser du. Ja. Det har varit avbrott här. Flera stycken. Det alltså, vet inte vad som har hänt egentligen. Det är helt sjukt där. här. Ja, när jag, jag, jag, jag var inne på, på hemsidan förut och kollade. Men du hördes ingenting. Det var, var... Ja. Det var tekniska... Så, som, ja, som, ja, precis. Så han var inne och kollade igen. Där, och det hördes ingenting då heller. Så att... Men vi kan, köra vi kan ju köra en stund om du vill. Vad tycker du om den svenska kulturministern som är solbränd och fin? Ja, jag vet inte äh, vad jag ska säga om det är riktigt. Äh, vad ska man säga? Att han satt på mig hur nu är bara. Äh. Ja, men har lite på att så där, det låter till <laughs> Okej. Okay. Nej, kulturminister. Jag har ja, knuck, knuck ja. Künke, vad heter hon? Ja. <hör> uh, uh, nej, vad ska man säga? Jag har ju gjort lite tabbar tidigare i veckan så. Jag hade någonting som jag aldrig sa, men om jag minns rätt. Uh, kommer inte ihåg vad det var, riktigt. Men. Uh, kommer du ihåg det, kanske? Ja. ja. Hur var det? Ja, du, du har ju ute sändning här och. Uh... Klockan 17, du var ju inte med på Skype klockan 17 i alla fall när jag kollade. Och sen fick vi då tekniska problem och det blev flera avbrott här och tappade kontakter med servern i USA och allting. Så det var konstigt. Telefonen är också trasig här. Ja, jo, jag, jag märkte det. Jag har försökt att ringa in till programmet kväll säkert. Eh, ja. ja, sex gånger tror jag. Men det hände ingenting utan det var upptaget hela tiden. Nej, ja, det finns ingen kopplingston vet du. Den är död alltså. Okej. Okay. Ja, så pratade jag in med några meddelanden på Skype också Men ja, eh, ja, jag har hör... ju rätt uppenbart att du kanske hörde om det Ja, jag spelade upp det lite, lite grann där Men du, du kom in, när kom du in på Skype idag? Vilken tid? Du kommer det lite sent då? Ja, det var väldigt sent Jag tror jag var inne på Skype klockan ja, halv sex ungefär Ja, jag förstår. Då kopplar jag bort ska. Vi hade ju vi hade ma massa avbrott idag, så att det var därför som jag liksom... Jag fattar ingenting vad som hände här, för att... Ett tag så satt jag pratade för mig själv helt enkelt. Det var en, ingen kanal som fungerade. Nej. Det är väldigt, väldigt konstigt. Ja, ja. här har vi alldeles bra ja, om det här med som jag var inne på förut här. Uh, det är en hypotetisk fråga, sa jag då här, om någonting som... Uh, vi ska se vad... Jaha! Ja, Okej, okay, då är det jag som minns fel här. Och hon, hade, hon hade stoppat TV4s nedläggning av lokala tv-kanaler om hon hade varit kulturminister säger här. På detta svarade hon då en hypotetisk fråga. Eh, svaret återkom när jag bortklippte av otelsenliga inslag i alldeles Till exempel SVTs s frisering av långström kom upp. Jag tycker att det är en lite svålöjlig hypotetisk fråga, så är det i Eftland. Säger hon då. Det, hon har alltså ingen eh, hon har alltså ingen uppfattning om man ska tolka det hela rätt Utan hon säger att det blir hypotetiskt Om man ska tycka om det nu, det har ju redan skett, eller hur Ja, det har ju det här med klippningen att göra I Pippi helt enkelt Hon vill alltså inte uttalas om Huruvida det är fel eller inte Att, att klippa i ett historiskt verk Vilket det är ju faktiskt som hans kan vara uh, uh, Astrid alltså Länge är ingen så pass känd Så att den del personer Här har varit på de politiskt korrekta medier relationer i Sverige som säger att att Astrid Lindgren skulle ha helt rätt, att Roth skulle tycka det var helt rätt att klippa i det här med Pipelongslut och klippa bort den egen kung och även kineserna och så vidare. Om hon levde idag. Problemet är bara att det finns inga bevis på att hon skulle tycka detta. De enda bevisen, om man nu ska kalla dem så, det är artiklar som står på några ställen i olika medier, som till exempel nyheter 24. Man påstår så att citera Astrid Inge där. Men om han ska fram så vet man ju faktiskt inte om hon tyckte det. Utan för mig så finns det inga, säk inga säkra bevis alls på det här. Möjligtvis om jag skulle kunna se ett filmklipp där Astrid uttalar har uttalat som det här viset, Då var det en helt annan sak. Men eftersom det inte finns några filmklipp om huruvida Astrid Inge tyckte så är så... Det finns inga bevis för att hon skulle ha tyckt att det har varit fel att säga negerkung och så vidare i Pippi idag. Uh, och det är väl det här då som, som Alice bara knulkar av, inte ha någon uppfattning om helt enkelt uh, sen så står det lite annorljare i den här artikeln jag måste säga att hon, hon börjar bra den så kallade kulturministern och påstår att hon påstår sig inte ha någon politisk erfarenhet som tidigare, eller hon påstår sig ha det men det märks ju absolut inte uh, och så får hon frågan här om hon är royalist eller vad hon tycker om kungaruset och monarkin så fick åter svårt att svara och på det säger du ursäkta och så säger till att jag frågar en bok du skrev om 2002, en som Victoria den har beskrivit som en hyllningsbok vad tycker du om den här boken idag? Uh, jag tycker eller <laughs> nu svarar inte jag för Alice Bas, här men jag tycker att att uh, jag, jag tycker man ser en liten koppling mellan TV4s hat uh, hat uh, propaganda emot det svenska kungahuset och Sveriges radios reporter här i det här fallet. Det är ingen hemlighet att TV4 hatar det svenska kungahuset. Det är därför jag säger att man skulle kunna tro att det är en reporter på TV4 som har ställt den här frågan om hon royalist. Och hon säger om det här om att jag intervjuade Kroppinsessan Victoria och inte intervjun tryckte sig i en bok. Jag har också intervjuat nynazisträttelse där Uh, kära Alisbo, uh, det heter inte nynazister, det heter nationalsocialister nynazister är ett skälsord liksom nazister då. alla människor, jag ser inget konstigt i det säger du här och så får den också frågan, vad tycker du de en demokratiminister om att ha en statschef som inte värd som folket det kan man ju diskutera och den frågan säger då så jag tycker att det ska folket avgöra så det ser ut nu i opinionsmärken att vill svenska folket ha monarki uh, en intressant syn på det hela av Alisbo och Knulle här tycker jag och då, vad tycker du, känner programledare? <skratt> Pippi Långstrump, alltså den är skriven på 40-talet och det fanns en film också på Youtube där man kunde se snuttet av 1949 och ljudet är taget från en stenkaka så att Pippi Långstrump är alltså skrivet från början i original då på 40-talet och det gjordes en film då på 40-talet som heter Pippi Långstrump. Ja. Det kanske se ut på en stenkaka. Så att på 40-talet så var det nog ingen som reagerade på om det här med, för att det utspelas ju faktiskt på i Söderhavet där. Ja, det är hält mellan oss pappa och kung och så vidare, ja. ja och, på, och på den tiden, på 40-talet var det ingen som reagerade en sån egen kung, alltså. Nej men det är ganska patetiskt alltihop det här. De, de så kallade PKiterna och de så kallade antirasistiska rörelserna i Sverige har fått skrämselhicka i dagens Sverige. kan man ju lugnt säga. Man, man ser rasism i precis allting. Jag skrev en kommentar på Facebook om det här med att, att man ser rasism i precis allting. Jag skrev någonting i stil med att jag tyckte att... Ja, återigen. Jag skrev den kommentaren för på lite här och var, Men jag tycker att det så upplevt. Snart är man rasist och man bajsar också på andra så finns det inga människor som inte är rasister i så fall, alla ska väl bajsa nog lite, lite ironiskt då, men det förstås eller det nog ganska tydligt vad han menar för någonting alltså, när vi är inne, inne på det här med Alice så och, och det här med rasism och såna här saker så var det ju häromdagen så var det ju en moderat politiker jag kommer inte ihåg hennes namn riktigt men eh, hon hade hyllat en, en Nobelpristagare ...i år som var muslim... ...det blev ett fruktansvärt liv om detta... hon hade klätt ut sig till muslim... ...och hade färgat sin hudbrun... ...lite i lättare ...och hon hade även satt på sig någon typ av huckle... ...där hon skulle visa att hon var muslim... ...och hennes... Den ...orsaken till att hon klädde ut sig på det viset... Det ...var att hon skulle hedra den här muslimska kvinnan... ...för det fick hon spott och spe här och var i Sverige av så kallade antirasister bland att en person som heter Amra Bayrik som inte har någonting till övers, för övrigt oavsett om vad hon är för någonting, jag tycker att det är ganska fjantigt hon har ju då blivit anklagad den här politiken för att vara rasist och att kränka muslimer när det enda hon gjorde egentligen var att hylla den muslimska kvinnan några exempel på personer som tyckte att hon var rasist den här Bodhis-idén som heter för övrigt det var då Adore Raman, Abra Hassanov, Abra Bayek och en del andra personer som anser att det som i idén har gjort är rasistiskt då kan man ju kan man ställa sig frågan om det är rasistiskt att klä ut sig på Halloween också det är ju faktiskt, eller den här helgen som är Halloween eller nästa här jag kommer inte ihåg riktigt jag läste en ganska krocklig kommentar till en artikel i Nyheter 24 om det här, och kommentaren löd så här angående det här med att Bolid Serien har blivit anklagad för rasism på grund av sin utklädning, så det var väl rasistiskt att klä ut sig till vånad också då jag menar, det är ju snart Halloween Adori Raman, Abra Hassanov Abraham Bayerik och andra som anser att det som Bolid Serien har gjort är rasistiskt ta polisamellan, klä ut sig på Halloween också när det är håller på och frantar det för vad enda det så, gör bort det ännu mer, var inte fega nu, lyckas bra med det hittills klockren kommentar skulle jag vilja säga till det här. Och, eh, ja, och sen har det varit ett fruktansvärt liv Med de här ryska ubåtarna den här veckan också, och förra veckan också. Jag vet, man vet inte vad man ska tro det Vad tror du själva var det, det hela problemet med de här med ryska ubåtarna? Det är så här att en ubåt kan ju faktiskt lägga sig på botten och stänga av allting och gå på batteri batteridrift, va? Och då skickas inga signaler ut, så att säga. Så att den kan alltså smyga omkring där på botten, alltså i princip att man kan inte få fram några signaler från den, va? Eh. Ja, eller även ubåtar, ska jag väl egentligen uttala mig om hur du tagit det överhuvudtaget på programmet. Jag är ganska okunnig med det, men så mycket vet jag att de, de som tillverkar de här ubåtarna är ju inga idioter. Om ubåtar är ryska så säger en hel del. Men där ryssar säger vad menar är ryssa, men idioter är de inte alltså. Uh, ja, som jag sa, jag vet inte vad jag ska tro om detta, men det är bli ja, det... intressant att veta om, om Putin har någon intresse i Sverige eller inte. För mig så enligt mig så tror jag nog att Putin tycker sig att, så här, att han kan ta Sverige bara för att han känner fullt Sverige har inget värde i hans urfall han kan ta Sverige bara för att visa sin makt tror jag, men det är vad jag tror jag vet inte riktigt men jag tror det Nu har det kostat 20 miljoner kronor då den här jakten så att säga, och till vilken nytta ja till vilken nytta, ja det kan man ju fråga sig lika väl nu som under 80-talet också, Det var det för nytta då liksom när Uh, jag såg ju faktiskt En, en intu med Carl Bildt Från tidigt 80-tal Och även de ryska ubåtarna I, i uh, Vad är himla Horsfjärden kanske heter jag ja. Och nu är det väl likadant igen Har de här ryska ubåtarna som det påstås Är ubåtar Har de varit i Horsfjärden Den här veckan igen också nu tror jag Eller hur var det men finns det inga system så att säga som kan installeras som fångar upp signaler så att säga som militären kan få fram på sina skärmar? Eh, ja, Tanken på att vi inte har någon vidare försvar i Sverige längre så ser jag det som en någorlunda så att säga. Vi, vi har ju som sagt inte så för mycket försvar i Sverige. Eh, och därför är vi en del personer som anser att, att Ryssland inte utgör någon hot mot Sverige eller mot, mot Sverige eller att vi inte skulle utgöra något hot mot Ryssland de personer som påstår att vi inte utgör något hot mot Ryssland håller jag med i allra högsta grad däremot så utgör Ryssland i allra högsta grad ett hot mot Sverige men frågan är om vi ska vara oroliga för Ryssland eller om vi inte ska vara det jag tror det är som en överste sa vid något tillfälle häromdagen i en artikel att att Putin vill göra någon sorts demonstration här när de är umotade igen tror jag att han vill väl markera för Sverige att, att vi har koll på er och går ni med till exempel NATO vilket nog inte är bra om Sverige så kommer det nog att drabba Sverige illa tror jag, jag tror en liten, en, liten jag vet inte, en indirekt markering han gör emot Sverige här jag tror det är därför som han har satt ut de ryska umotade delvis för att markera att vi, vi, är, vi är inte så stora när det kommer till gritan i Sverige. Och du ska veta att vi håller koll på er. Så jag sa, jag tror det är en liten maktdemonstration från Putins sida. Nej. Men det är ju vad jag tror. Så att säga. Jag, man, man vet ju inte, men jag tror det i alla fall. Det kostar 20 miljoner kronor, ja. Och, och vad blev resultatet? Ja, det blev ett underfjask igen. Jag fattar saker rätt. Sen finns ju en del med hemlig stämplade, så att säga.